Batalion de marș. Pista 7. Pământul, pietrișul, tăblăraia, traversele din lemn, totul e scurmat de uriașele noastre șenile. Totul e pulverizat. Monștrii preistorici, tigărurile, se desfășoară în formație de luptă. Cu ochiul lipit de vizor, tragem ca nebunii, trasoarele ȚES o urzeală atât de densă încât niciun proiectil nu se pierde în van. Găsește un corp, două, trei. Primul val se poticnește, izbit de ferocele nostru berbece. Marea omenească șovă e, dă să se retragă, dar e cu neputință. Din spate vin alte valuri, pe care obuzele noastre de 88 și 105 mm le spulberă, le împuținează, le risipesc. În tancului vaporii de cordită ne sufocă. Ventilatorul, pus la turație maximă. Nu apucă să primească aerul, ochii crimează, lăcrimează, gâdlejurile ne ard, tuburile fierbinți ale cartușelor de mitralieră și ale obuzelor, zângăne asurzitor și dispar prin oblonul de evacuare. Haide servant încărcător latun, muncește ca un apucat culata pe care o închide. Împingând-o cu fruntea, înghite nesățioasă proiectil după proiectil, sudoarea și roiește pe fața înnegrită de funingine, ochii lucesc ai unui vârcolac, repetă într-una ce scârnăvie, ce scârnăvie. Mânușile lui ignifuge miros a ars, de altfel și salopetele noastre s-au aprins de câteva ori și le-am stins cu mâinile fără să simțim durerea. Tancul vibrează, se prăvale când într-o parte când într-alta, turbarea vânătorii ne-a cuprins pe toți. O cunoșteam de acum, dar de fiecare dată e ceva nou. Uităm și primejdea și spaima morții, chiar și motivul pentru care ne aflăm aici și nu aiurea. Ne stăpânește un singur gând, să ucidem. Cei din fața noastră, cei în cachi, nu mai sunt oameni soldați ca și noi, nu, sunt demoni. Fiare de pradă ce trebuie strivite și noi le strivim, îmbătați de sălbatică plăcere, fiindcă și noi nu suntem decât alte fiare care ucide din plăcerea de a ucide. Au de ce să fie mândri instructorii noștri de pe poligoanele de luptă. Râdem în hohote, râdem ca niște scoși din minți. Ce exaltante să vezi semeni tăi prinși sub șenile. Îi zărim ghemuiți în gropile lor ca niște biețe purași înspăimântați și atunci îi zvâcnim cu tancul peste ei, patinând pe dreapta, pe stânga, un pic înainte, un pic înapoi. Șenilele scurmă strivesc în proșcă țărâna. Ne-a scos vestoanele, ne agităm cu priviri de demenți, rânjetul buzelor dezvelește dinți ca de cretă, fețele lucesc de nădușală și ulei. Micuțul urlă ca un lup, ucidem, ucidem cu tunul, cu mitraliera, cu aruncătorul de flăcări. În nebuniți de masacru, rușii aleargă care încotro, alții se bat cu înverșunare, chiar și răniții continuă să tragă cu revolverul, cu pușca, cu mitraliera, dar astea nu arme cu care să înfrunți tancurile până și tunurile lor anticari sunt eficace abia sub o de metri. Cuprinși de fanatism, se repet la noi cu sticle incendiare cu grenade de mână, cu mine magnetice. Acestea, din urmă redutabile al minterii, nu pot fi fixate pe un tiger, al cărui blindaj e acoperit cu un strat de ciment, tocmai pentru a fi neaderent. Ar trebui ca mina să fie prinsă de un lanț, răsucit la rândul său în jurul turelei, Dar nu-i chiar atât de ușor să sari pe dita mai mastodontul și oricum forța exploziei e sensibil diminuată. În urmă cu vreo trei luni încă ne mai feream ca de dracu de luptele corp la corp. Acum nici că ne pasă, lasă sară pe noi demenții ăștia fanatici. Înainte, înainte, urlă în vocea chiorului. Scoate-ți-vă deștele din gaura curului, goniți-i în fundul iadului, înainte de găuzarilor. Motoarele sunt ambalate, duduitul lor a devenit infernal. Peste stepa cenușie se revarsă masa noastră cu irasată. Pâlcuri, pâlcuri, pifanii sovietici fug, cu capul vârât între umeri, fug, dar proiectilele noastre explozive sunt mai rapide, trupuri sfârtecate zboară prin aer, mădulare smulsecad cu zgomoțec, pe carcasele de oțel, tancurile noastre parcă steșghele de măcelar. Ventilatorul vârjul e neîntrerupt, dar duhoarea sângelui și a vișcerelor e mai puternică, mai persistentă. Bătrânul vomită, mă stropește pe față, dar nici că-mi dau seama. Ultimul proiectil, anunță haide manevrând închizătorul tunului. Nu mai am bandă pentru mitralieră, răsună vocea micuțului. Mai sunt doar 30 de litri de motorină, comunică porta. Înapoi, ordonă bătrânul. Cisternele ne așteaptă în dosul gării de mărfuri. Facem plinul într-un timp record, burdușim fiecare colțișor liber cu proiectile de tun. Se-au îngrămădit atâtea încât micuțul nemai având loc se așează direct peste unul din rastele. Porta îngește eh, și acum ajunge un singur boburnac de-a lui Ivan și te trezești în cer. Călătoriile luni se fac cu mijloace rapide, replică senin huiduma și se instală mai confortabil. O luăm în dărât, piuit în căști. Echiorul care își zbiară ordinele cu glas răgușit. Formație inamică de tancuri la ora 9, distanța 1200 de metri. Trageți la grămadă, numai cu perforante, înainte, puidelele, șope ei. De astădată nu mai aveam de-a face cu tancuri izolate, ci cu aproximativ un batalion de T-34, ale căror puntece negre se și ei viseră deasupra rambleului. M-a cuprins o dârdăială din cap până în picioare. În asemenea, cazuri nu-i o fericire să te știi închis într-o cutie de fier plină de exploziv. Foc comandă bătrânul. Într-o clipită, primele T-34 sunt cuprinse de flăcări, dar și din rândurile noastre uriașe ruguri își trimit vâlvătăile către cer. Sunt ancurile noastre MK-3 și MK-4, strivite ca niște coși de nucă de teribilele tunuri sovietice. Pe tot în timp sur stepei se sezaresc acum pave de oțel, aduse la incandescență răspândind în jurul lor ducoarea îngrozitoare a cărnii arse. Exploziile se țin lanți, blindatele sar în bucăți în clipa în care focul atinge muniția și rezervoarele de carburant. Obuzele mele țâșnesc spre țintă. Avem până acum 28 de lovituri în plin. Haide, îmi ia locul la luneta de ochire. E un țintaș de primă forță și știu că, dacă scăpăm teferi, țeava tunului nostru se va împodobi cu noi cercuri albe, semne ale victorilor repurtate. De câte ori vede un T-34 sărind în aer, Porta urlă ca un apucat. arde Julius, halitor de jidani. arde și nu-i lăsa. Cu ochiul lipit de vizor și mâna pe declanșator, haide scuipă și scrâșnește. Uite încă un ce pentru curul tău, Ivane. Și obuzul pleacă șuierând spre țintă. În fața taigărurilor, blindatele inamice sunt neputincioase. Toată încleștarea durează o oră și ceva. N-a scăpat niciun T-34. Atacul sovietic s-a terminat în foc și sânge, dar și toate tancurile noastre ușoare, MK-3 și MK-4, au fost nimicite. După o asemenea bubuială, n-aș vrea să fiu în pielea inginerilor proiectanți, ai tizului meu de la Kremlin, cu Iosef Porta. O să-i țină numai în șuturi, pentru că n-au fost în stare să conceapă un tanc ca tigerul nostru. Așteaptă-nițel și ai să vezi cum ne ajung din urmă, îl potoli bătrânul. Siberia nu-i numai pentru deportări n apucăm noi să zicem uf că și-au și completat menageria cu un leopard, crocodil sau altă vietate care mușcă. La vremea aia sper să fiu la pensie și port așa a o grifas, țigările noastre cu opiu. În ziua aceea, sovieticilor le deveni clar că străpungerea frontului în sectorul Lugansk era imposibilă. Pe noi însă acest aspect tactic ne interesa prea puțin. Deschiseserăm toate oblanele tankului și aerul proaspăt, care zbânta nădușala de pe fețele noastre, ne îmbăta ca un vin dintre cele mai bune. În jur, morții, răniții, vehiculele incendiate, păreau secvențe dintr-un film suprarealist, dar care nu ne privea. Bătrânul i-a observat primul, un lung șir de T-34 gomnit de-a lungul rambleului, pe partea opusă nouă. Ce urmăresc? Simplu de înțeles. Vor să ne taie retragerea, să procedeze la o manevră de învăluire, operațiune în care rușii excelează datorită extraordinarului sânge rece al echipajelor lor. Nu mai e de stat pe gânduri. Bătrânul ia imediat legătura radio cu comandantul care ordonă replierea. Formație în V și înapoi cu toată viteza. Nu mai e o cursă contra cronometru, ci contra moarte. Trecem de-a dreptul prin casele cu prinse de flăcări. Grizi aprinse cat peste noi. Țiglele sfărâmate răpăie pe blindaje. Nu mai păstrăm nici ordinea, nici distanțele. Fiecare tang zorește pe cont propriu, spre pozițiile noastre salvatoare. Blindatele inamice și-au schimbat direcția, acum se năpustesc de mezișul câmpiei, tăind calea ferată și căutând adăpostul colinelor ce se ondulează la vest de ea. Laringofoanele intră în acțiune. Înălțător 800. Proiectil perforant, foc. În luneta mea de ochire, liniile telemetrice s-au încrucișat pe imaginea tancului inamic. O apăsare pe declanșator, o flacără la gura țevii și proiectilul pleacă mugind. O fulgerare la baza turelei primului T34, urmată imediat de o imensă ciupercă neagră. Urmează explozia care sfârtecă de potrivă, oțel și trupuri omenești. Electromotoarele zunzee, turela se rotește, lunga țeavă a tunului meu de 88 de mm caută lent o nouă pradă. Înălțător 700, aud glasul bătrânului. În telemetru cifrele se succed vertiginos, apare 700, liniile s-au încrucișat din nou. Altă flacără, altă detunătură asurzitoare, altă turelă inamică proiectată în sus ca o minge. A mai sărit în aer un membru de partid, rânjește porta. Situația e însă gravă. Trecem în goană pe lângă tancuri germane incendiate, cu echipajele prefăcute în mumii, carbonizate. Încetinim ca să permitem câtorva grenadieri să se cățăre pe blindaj. În îngerați, răniți, fără arme, se agață de turelă de blindaj. Unii mai șica, dar nu putem opri. N-avem cum să-i ajutăm. Trebuie să-i dăm bătaie să fugim cât mai iute. Fiecare secundă își are prețul ei în sânge. Mâini disperate încearcă să se prindă de apărătorile șenilei, de cârligul de remorcare, de orice. Cameraden, luați-ne cu voi, nu ne părăsiți, Cameraden. Porta reduce viteza. Furios, bătrânul îl zgâlțe de umăr. dă drumul, idiotule. Gura bătrâne, dacă am chef, opresc și stau aici până prinde în rugină. Pani, mai ești? Porta e un ordin. O izbitură formidabilă în turelă, tancul se poticnește, cei de deasupra urlă. — Pornește! Vrei să încasăm încă unul? Bine că n-au tras cu un perforant. Porta rânjește, apare nepăsător, dar accelerează. Cu jobenul galben dat pe ceafă manevrează calm levierele. În toată divizia nu mai găsești un conductor ca el. E unul care a nimerit sub șenile. Auzim în căști glasul stins al legionarului. Facă-se voia lui Allah. Dacă ar fi cu putință, și-ar întinde probabil covorașul de rugăciune și s-ar închina cu fața spre Meca. Locotenentul Olsen, unul din puținii ofițeri pe care îi iubim și îi respectăm, a zis într-o zi că singura slăbiciune a legionarului e credința în Alah. În rest nu-i pasă de nimeni și de nimic. Își bate joc de toți și de toate. Dar sunt două subiecte tabu, Alah și Franța. Sigur, etnic vorbind, e neamț, dar lungi ani petrecuți în legiunea străină au făcut din el prin sângele vărsat un autentic francez, Sub uniforma neagră de tankist, poartă de-a curmezișul pieptului, tricolorul francez, iar în buzunarul vestonului, alături de livretul militar, păstrează fotografia unui ofițer francez, căruia nu-i spune altfel decât domnul general. Locotenentul Olsen ne-a spus că se numește Charles de Gaulle, că e tankist și că el comandă forțele franceze care se bat în Africa. Haide a încasat-o și încă rău de tot, într-o zi când l-a tratat pe acest de gol, drept că al deșertului. Fulgerător, înainte ca vreunul dintre noi să poată interveni, legionarul i-a și crestat obrazul cu pumnalul său maur. Și Haide a trebuit să galopeze până la infirmerie ca să îi se pună copci. De atunci, de câte ori se înfurie cicatricele de vin purpuri, de parcă are o cruce pictată pe mutră. Un pic mai târziu, legionarul a declarat, Puteți trata de porc pe oricare ofițer poftiți, dar să nu vă aud spunând o vorbă urâtă despre mon general. Niciunul dintre voi nu îi dăm să i dăm să-i pronunțe numele. M-ați înțeles? Tancurile gonesc cu toată viteza prin stepă, peste tranșeile năruite, peste grămezile demoloz ale fostelor locuințe, peste gardurile vii, peste șanțuri și taluze. Tot ce ne iese în cale este strivit sub șenile. Alte taigăruri se ițesc înaintea noastră. Doar lui Barcelona se ține alături cu o claie de infanteriști care teferi, care răniți pe el. Podul. De-am ajunge la pod, și șoptește bătrânul. Știm și noi că totul depinde de pod. Dacă îl atingem după sosirea sovieticilor, ne-am ars. Guanim cu toată viteza de-a lungul digului. Dincolo de pădure se învolburează fumul incendiilor. E Luganscul care se mistuie în flăcări. Acum am dat peste om mlaștină, situația devine și mai critică. Tigerului Barcelona de rapează, șenilele nu mai au priză, încetul cu încetul mastodontul de oțel se cufundă în smârc. Încercăm să-l tragem afară cu ajutorul unui cablu, dar cum tracțiunea se execută oarecum oblic, rezultatul e zero. Mai facem o tentativă, dar singurul ei efect e că și țeava tunului ajunge în infecta mocilă care bolborosește și aspiră. Bătrânul ia legătura prin radio cu regimentul și Mercedes ordonă aruncarea tancului în aer. Îl îmbarcând pe Barcelona, echipajul și pifanii înghesuiți pe blindaj și porta, înjurând și blestemând de mama, focului demarează ca un nebun. După scurt timp, motorul începe să facă nazuri, viteza descrește, distanța dintre noi și restul companii devine tot mai mare. Porta și micuțul trudesc încordați. Ce se întâmplă?" întreb cu glas gătuit. De unde vrei să știu ce se eu ghicitor în stele?" se stropșește porta, pompând de zor motorină în carburator. Bătrânul încearcă să ia legătura cu locotenentul Olsen, dar fără succes. Vedem cum ultimele noastre tancuri dispar după coama dealului. Cu totul pe neașteptate, motorul de două-trei rateuri asurzitoare, după care pornește să dude într-un ritm regulat. Ce muzică divină, ce muzică încântătoare! Pentru a nu știu câta oară porta s-a descurcat. De bucurie ne burdușim spinările cu ghionturi. Porta ești regele sub papelor. Porta nu ne învrednicește cu vreun răspuns. Scuipă, debreiază și începe să schimbe vitezele. Micuțul și-a lipit palmele, arugă și o face pe măscăriciul. Suntem eroi, ne batem până la ultimul cartuș. Hail, Adolf, ce baftă pe noi să ne fi născut la timp pentru război? De fapt, pentru ce dracu ne batem ca Chiori? Întrebă Barcelona Blom, care s-a culcat sub culata tunului ca să nu ne încurce în spațiul acela așa îngrozitor de strâmt. Uite ce grijă-l fă pe el, sare micuțul. Nu ne batem pentru ceva anume, ne batem pur și simplu. Hai, micuțule, cel mai chipeș bărbat din Hamburg. Ne batem ca să nu fim spânzurați, intervine bătrânul, ăsta e adevărul. Ori porți uniforma, ori telege într-un ștreang sau putrezești prin lagăre. Așadar, bateți-vă, fraților, ca niște eroi. În felul ăsta vă mai rămâne o șansă. Într-o învolburare de țărână amestecată cu zăpadă, atingem podul Cei câțiva infanteriști ruși care îl păzesc, n-apucă să zică pâscă, au și fost striviți sub șenile. Unul dintre ei, cu un braț mulț, e proiectat pe blindaj și pasagerii noștri îi fac vânt de acolo cu lovituri furioase de picior. Podul trosnește din toate încheieturile. Trăgând nebunește cu tot armamentul de bord, traversăm cu viteză maximă un sătuc aflată de partea cealaltă a râului. Drept în fața noastră un T-34. Trage! Proiectilul lui ne izbește frontal, acolo unde blindajul e cel mai gros. În plus e un proiectil exploziv neputincios când e vorba de un tiger. În schimb, toți amărâții agățați de turelă și capotă sunt măturați ca niște paie. Bătrânul manevrează turela, acum îl amperus în luneta de ochire. Săgețile se apropie, dar când se trag, porta accelerează năprasnic și intră berbecește în tancul inamic. Suntem zbăliți de pe locurile noastre și eu m aleg cu o jupuitură zdravănă pe frunte. t 34 e într-o rână. Porta bagă în mașarier, se trage câțiva metri în apoi trece în viteza întâi și se repede din nou. Doi dintre tanchiștii sovietici care tocmai încercau să iasă sunt literalmente retezați în două, în momentul în care obronul tureleilor, sub impactul tonelor noastre dezlănțuite, li se închide peste șolduri. Bă, lui pește, zbieră micuțul la adresa lui Porta, nu știi că depășirile se fac numai prin stânga? Ajungem din urmă infanteria noastră care se retrage în dezordine, abandonând pozițiile măturate de uraganul rusesc. Unde Ivan strigă un locotenent alergând pe lângă tank, drept în curul nostru, îi răspunse Porta scoțându-și capul prin obronul din față și salutându-l cu jopenul său galben. Dăm și de o puzderie de alți infanteriști, rătăciți, năuci, aparținând unor unități străine. Pe semne întregul sector al frontului a fost făcut harcea-parcea. Sunt frânți de oboseală, pământi și murdari cu pansamente însângerate. De sub căști, ochi de halucinați în orbite adânc săpate. Mâini care se întind, glasuri care imploră. Luați-ne cu voi, camarazi, luați-ne! O facem pe surzi și ne continuăm drumul nesimțitori la blestemele lor, gata, gata să-i prindem în șenile. Lașilor, ticăloșilor, răcnește un capitan care își smulge pistolul din toc și trage în noi, înnebunit de furie. Un Oberfeldwebel, dintr-un regiment de pionieri, se proțăpește în mijlocul drumului, agitând o pușcă mitralieră și somându-ne să o oprim. Nu ne ferește la timp și ajunge subșenile. În urma noastră auzim urlete de mânie, ce să-i facem? În sfârșit dăm peste echipajele noastre. Compania se adăpostește într-o pădure, ceva mai la sud de Lihnovskaya și noaptea se lasă zăbranii protector peste noi. Mecanicii se repesă cerceteze tancurile avariate, scotocesc prin motorul nostru, înlocuiesc niscaiva piese, pun câteva patine noi la șenile și după 3-4 ore de muncă înfrigurată, dispar cu camioanele de depanare. Barcelona Ablom capătă un Tiger, al cărui Tuna busese țeava pleznită de un obuz rusesc. Țeava a fost rapid schimbată cu una nouă, cu un sistem de frânare hidraulică mai perfecționat. Porta se îndeletnicește cu pictatul cerculețelor albe pe țeava tunului nostru, fiecare din ele reprezentând un blindat inamic distrus. Sunt chiar mai multe decât ai învățat tu să socotești. îi strigă el micuțului. Mai mult de cinci, întreabă huiduma, pipăind cu degetul vopseaua proaspătă și mișcându-și laborios buzele. Ajuns la cifra 27, holbă neîncrezător ochii. 27 de tancuri, fiecare cu câte un tun și cinci mameluci de lui Stalin înăuntru. Ar cam fi ceva de plătit. Ei că nu a tu nota de plată. Ion toarse râzând bătrânul. Păi de la mine să ia doar praful de pe tobă până și cațaveica mea cea găurită e tot al lui Adolf. Regionalul scoase armonica și o melodie tristă, neștiută de noi, pluti printre copaci. Apoi trecu la marseeza, bătând tactul cu piciorul. Ochii îi străluceau. Îngetează cu porcăria asta de cântec revoluționar. Strigă o voce din întuneric, dar posesorul ei nici că îndrăznit să se arate. Era ar fi cunoscut în tot regimentul că pe anumite teme cu legionarul nu-i glumit. Porta își scoase și el trișca. Bădurea se umplu de note. A părut și locotenentul Orsă care se așeză lângă noi, împărțindu-ne țigări. cântă ceva!" ceru el. Ce anume?" întrebă legionarul. Ceva frumos!" Horst vesel, propuse profesorul. Horst vesel, fanatic nazist, împușcat de autorități în timpul primului puci hitlerist. Cântecul compus în memoria sa a devenit timpul partidului nazist. Cretinule, era vorba de ceva frumos, se strop și Porta, punând în circulație un bidon cu vodcă. Veți și o să vedeți cum găsiți ce să cântați. Bidonul trecut de patru ori din mână în mână. Obrajii ni se aprinseră, râsetele noastre se auzeau până hăt departe. Vocea gâjăită a lui Porta astfel de noaptea. Hai să cântăm, m-am născut într-un tractir, propuse el, scărpinându-se între picioare. Porcule, mormăi locotenentul Olsen. Aveți perfectă dreptate, confirmă porta. Haideți, un, doi, trei și... Obscenitatea cântecului declanșă euforia generală. Bidonul dădea roate-roate, porta râgâia de plăcere. Ei, dacă ar sosi și un tren cu puturi, visă micuțul. Niciun fel de puturi, toate cu centura de castitate pe ele. Aici unde ne aflăm, avem dreptul doar la ceva aplumb în din partea curvelor lui Ivan. Cei ai au o centură de castitate... Se interesează micul care își administra dușcă după dușcă. Un soi de kiloți cu lăcățel erau folosiți pe vremuri împotriva unor poci de al de tine, al lămurii Porta. Încălzindu-ne, văd ca ne înfierbânta și creierele. Îmi tot ce mi se în cale, afirma, sughițându Julius, haide, ca pe niște câini, îi urăsc pe ruși. Haide, nazistule, lupți pentru Hitler și spațiul lui Vital. Și Porta scuipă în direcția lui, haide, scârbos! Mugi Haide și-aruncă cu coada de lemn a unei grenade în porta. Pe cine faci tu, n-a zis, vierme socialist? Pace, pace! Cerul ocotănentul Olsen cu glas încreiat, Predică în deșert. În următoarea secundă urmă o cumplită învălmășală de brațe și picioare. Micuțul profită de faptul că porta e ocupată în încăierare ca să șterpelească bidonul cu vodka. O înghițitură zdravă, apoi culegând de pe jos o lopată individuală de infanterie, Îl pocni pe Haide cu ei drept peste ceafă. Acesta se prăbuși fără cunoștință. Portai mai dădu un șut. Javră râioasă făcu el gâfâind. Auzi dumneata, să te repezi așa, nitam, nisam, asupra unei ființe pașnice într-o pădurice liniștită. Pă asta-i curată ticăloșie. E unul, intervenișteiner, îi dau dreptate lui Haide. Îi urăsc și eu, peruși. E groasnic ce până scoci ca să-i tortureze pe prizonieri. Ei Nu poți urâi un popor întreg pentru bestialitățile câtorva," spuse locotenentul. Eu, unul, de pildă, nu-i urăsc pe englezii care m-au hăituit ca pe un iepure în 41 în munții Macedoniei. Dar ei nu-i asasinau pe prizonieri cu un gronte în cea, fă strigă Enerva Steiner. Și cei cu asta?" sări Barcelona. Dacă ai fi fost și tu cu Romăl în Africa, ai fi văzut că nici cu ei nu-mi e rușine." Certe că nouă ne este rezervată o moarte glorioasă, cu sau fără ură, rezumă bătrânul problema Bravo, exclamă Haide, care-și venise în fire Principalul e să crăpăm conform regulamentului Ridicându-se, aruncă o privire furibundă micuțului care fuma stânturcește Ucigașule, să dai cu lopata într-un camarad, puteai să mă omori Nici măcar nu-i vorba de ură, se pronunță Barcelona Esențial e să fii primul care trage Numai așa rămâi în viață Înțelepte vorbe, suge portocale, aprobă porta. Asta e și teoria mea." Profesorul deschise și el gura. al Alaltări, am omorât nouă sovietici," zise el, roșindu-se ca o fată mare sub privirile noastre convergente. N-a fost vina mea. De emoție își scoase ochelarii și își mijiu ochii de miop, de parcă s-ar fi ferit să se uite la noi." Alergau drept spre pușca mea mitralieră, drept în snopul de groanțe. Credeți-mă, nu uram pe niciunul dintre ei." Se poticni, apoi continuă aproape țipând. Am tras de frică, numai de frică. Te credem, te credem voluntare, SES. Certificare într-un glas, porta și haide, izbucnind deodată în râs. Credem chiar că nu ești nici măcar înțărcat. Cine dracu te-a pus să te angajezi? Ce subiect de rahat, protestă micuțul. Parcă am fi la ședința Academiei. Ce-ar fi să vorbim și despre altceva? De pildă despre curve, rânji porta. Despre pipițele cu dantele la păsărică, află băiatule că din când în când un pic de conversație intelectuală n-a făcut rău nimănui. Mă, pe conversația ta, hai, mai bine să bem. Ia gândește-te că ne-am putea trezi cu o bombiță de-a lui Ivan înainte să fii golit bidonul. Babacul meu s-a îmbătat prima oară când avea 16 ani și de atunci nici că s-a mai trezit vreodată. Dar am apărut și eu pe lume. Ce legătură are una cu alta? Interveni Barcelona. Ce legătură are faptul că tactul era veșnic beat cu prezența ta la regimentul 27 panzer? Cretinule, de aceți închipui că dacă n-ar fi fost beat cui, se mai suia baba cu patul lui Madame Cloitsfeld. Treaz, ar fi fugit rupând pământul. Cum era tătânetul? Îl mai tică bandit din tot Reperban. L-au descăpățânat în 37 la închisoarea de la Fulsbutel pentru două omucideri. Se pare că a fost nevoie de cinci galați ca să-l târâie până la butuc și că lunenea i a sărit jobenul din cap. Care va să zică, babacului tău i-au făcut frizura cu briciul în mare, se miră haide, e chiar adevărat? Se pare că au pățit-o și alții și simulă cu mâna căderea unei securi. Clinchet de arme, zgomot de cisme, un pluton de infanterie trece tăcut pe lângă noi, apare un altul. Pielăria echipamentului scârțe sub țirel. Șoapte înfundate, siluete confuze printre copaci. Se ivește o companie, încă una, coloane interminabile se scurg una după alta. Baterii de obuziere, baterii de tunuri de când se înșiră de-a lungul ștaului nisipos. Ordine înnăbușite, sporăituri de cai, clefăit de roți. Mamă mai culiță, geme Barcelona, uite că nu se astâmpără și uite că s-a pornit și ploaia. Un ordin străpunge noaptea. La tankuri, încălziți motoarele. Primele au și început să duduie. Flăcări lungi țâșnesc din țevile de eșapament. mișcă odată, îi strigă bătrânului porta, care continuă să sufle indiferent în trișca lui. Las-o mai moale, bătrâne, ți s-a făcut de moarte eroică. Pendelete își desprinde de copac făptura sa deșirată, scutură frunzele moarte prinse de pantalonii negri de tanchist. soioși cât cuprinde, se cață la locul său, Pornește motorul. Dați-i bătaie să audă în căști ordinul ocotenentului Olsen. N-apucăm să pornim, că iată-l pe Mercedes zis chiorul. E lac de nădușară. Ne salută cu două degete duse la casca de tanquist din piele groasă, se cațără pe o buturugă. Și în aceeași clipă, dă cu ochii de jobenul galben al lui Porta, ieșind aidoma unui burlan din oblonul frontal. Să fiu al dracului dacă nu mi se face rău numai când văd potcapul la galben. Echipaje, scoateți vă din găoaze. Comandantul diviziei are mâncărime undeva și vrea să-i o odată și odată cu tot bâlciul ăsta. La treabă." Sare de pe buturugă și dispare așa cum a apărut. Habar n-avem ce căuta de fapt, dar ăsta e chiorul. O teroare pentru cei care n-au apucat să-l cunoască. Porniți, comandă locotenentul nostru." Pădurea forfotea. Vehiculele se îngrămădesc unul între altul pe îngusta șosea forestieră. Sunt de tot felul de la Kubelwagen, amfibii, până la giganticele camioane Horsche. Mașini pentru orice teren neblindate, folosite ca vehicule de comandament și uneori de recunoaștere, fabricate de firma Volkswagen.